Gure arba Gure Arbasoi erreparatzen badi argi ikus dezakegu gizakiok ebozenatu egin dugula gaur egunera arte. Guztia Afrikan hasi zen. Bertan sortu ziren lehen gizake, Omini da. Primateak ziren, hau da, ugaztun nahiek garuna garatua zuten, gauzei eusteko moduko eskuak zituzten eta ikusmen ona zuten. Bi oinin gainean, Zutik ibiltzen ziren, eta horri esker, eskuak askke zituzten tresnak erabiltzeko edo egiteko. Poliki-poliki lehen gizakkeen adimna garatuuz joan zen gaur egungo gizakia sortu arte. Beraz, gure evoluzioaren berri izateko funteskoa da, ikertzaileek eta zientzilariek desagertutako onminidoen ondakin fosiak bilatzea eta ikertzea. Haukikuntza bakuitzari esker, evoluziari buruzko datu berriak jakin ditzakegu. Hori horrela, esate baterako, orain dela zenbait urte, ikertzaiek ardi aurkeitu zuten. Ezagutzen ditugun hominidoen eskeletoen artean zaharrena. Lau milioi urte gehiago ditu. Metro bat, eta hogei zentimetroko altuera duen eme bat da, eta berrogeita kiloko pixua du. Ikertzaiek Uste dute ardi dela gizakion eta txinpan arbaso komuna. Ardi aurkitu baino lehen, luzi zen ezagutzen zen ominidorik zaharrina. Metrobat eta gogeita zaztik kilo inguruko heeo baten eskeletoa da luzi eta orain dela hiru milioi urte baino gehiago bizi izan zen.